A csipkéket lépő asszony Gréti néni emlékére Hová lettek azok a régi csipkék? A vékony zérnával, finom ujjakkal horgolt terítők, fotelek díszei, polcok pókháló finomságú ékességei, És készítőik, akik mintákat álmodtak, és körbehurkolták tűikkel a délutánokat,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 mely az elvarázsolt ház valahai könyvtára volt. A földszintről ide föl széles rózsafa lépcső vezetett, a hatalmas ablakok a napfényes teraszra néztek, keretbe foglalva a kert fenyőfáit, termő almafáját, és a nyulánk nyíreket, melyek úgy világítottak fehér törzsükkel az örök között, mint bujócskázó lányok krepdesén ruhája az alkonyi kertben. A reggeli mennyorságot idéző kép pedig nem más, mint az óriás ablakok előtt leomló fehér vászonlepedők, melyekre odavarázsolódtak a megtalált csipkék. A varázsló Márti nem volt, aki megtervezte és kitalálta, hogy a halomnyi szebbnél szebb mi mihova kerüljön. Parányi öltésekkel varta a hófehér vászonlepedőkre a lehelet finom horgolásokat,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 tisztaságot, reményt, önfelett játékot, pajzánságot, csöndes hallgatást, féltést és szerelmet, annyi mindent. Félelem és szomorúság itt messze üzetik, rossz és aggodalom nem tud megkapaszkodni. Nincs jelen az ilyen reggeleken a rossz. Néha hosszú percekig állok a függöny előtt, és nézem ezt az egyszerű cérnákból, öltésekből álló, tobzódó hófehér zuhatagot. És Grétinénire gondolok. Az ő csipkéire találtam rá. Az ő emlékül hagyott mesés kézi munkáira. Talán a titkaira is. Mert aki látott már kényelmes fotelben, vagy széken, horgolásba, vagy csipkevarrásba mélyedő asszonyt,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 Egy sufni penészes fala, azon túl a szomszéd ház, aminek felső ablakából kényelmesen be lehetett látni a repkény függöny mögé. Konyha volt az ablak mögött. Az ablaknál rézágy, benne egy fehér hajú, apró, lassan mozgó, gyönyörű, zöld szemű öreg hölgy. Egy testes, csoszogó öreg úr tűnt még fel a konyhában. Néha az ágyszélén ülve etette az asszonyt, a feleségét. Ha lecsöppent a mártás, nem bánták, inkább nevettek. Gréti volt az asszony neve, kislánynak Grétjen, süldőkorától Gréti asszony Az egyik legszebb erdélyi szászváros a messzi Hermanstad szülöttje. Nagy szeben volt a magyar neve a büszke szászok városának,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 Ráköltés. Grétinéni tanított is. Egy zöld kötött ruhára emlékszem, amit saját két kezemmel kötöttem, és ő állította össze. De horgolni azt sajnos nem tanultam meg. Talán ezért varázsolnak el úgy a csipkék. Lehetetlennek érzem, hogy abból a sima fehér szálból ilyen mesésen búja a rendszülesség.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 dobozokat szedtünk elő, sublott fiokot húzogattunk, csak bámultam. Ezt is. Ezt is. Menj, vigyed! Találj ki valamit, hogy örüljetek neki. Így született a csipkerátétes lepedőfüggöny, aki meglátja, elámul, és elhatározza, hogy otthon előszedi a nagymamák csipkéit. Én meg, grétinénire gondolok,